egyik fél sem vitathatja el a másiktól. A menete közben festői csoportokra oszlott, s mindenki hajadon főt maradt. Most a szóra beléptek az udvari testőrök. Anglia legderekabb és legszálasabb emberei, kiket is nagy gonddal válogattak evékből. Jobb, herről magát a krónikást hagyjuk ismét beszélni.